Hoofdstuk 102 Sireneus vraag om die hand van Tulea. Sy stel om op die proef, een evangelie oor die huwelik. Nadat hy herstel het, het Sireneus weer met Tulea gepraat. Tulea, sou jy my jou hand gee en my wettige vrou word, as ek jou uit die diepste van my hart daarom sou vraag? En Tulea sê, wat sou jy my wel aandoen, as ek jy dit sou weier? En Sireneus sê, Iet wat opgewonde, maar steeds vanuit die warm hart. Dan sou ek dit as een offer bring aan hom, wat jy in jou arms draal, en sou daarna verdrietig hier vandaan weggaan. Toel jou het Sireneus verder gevra en gesê, Wat sou jy dan wel doen as ek hom, wat nou op my arm ris, om raad sou vraag wat ek moet doen? En hy my sou afvraai om jy voorstel aan te neem, en hy my sou laat verstaan dat ek trou moet bly aan die huis wat my so buitengewoon vriendelik opgeneem het? Sireneus was iets wat onthouds oor hierdie vraag, maar het daarna nog iets wat verlegen sê. Ja, dan, my lieflikse Tulia, dan sou ek natuurlik sonder teespraak dadelijk afstand doen van my wens, want teen die wil van hom, aan wie alle elemente gehoorzaam is, kan die sterflike mens nooit in opstand kom nie. O, vraag die kynkie toch dadelik, sodat dat ek so gau moendlik weet waar ek staan. Die kynkie het homself dadelik opgerig en gesê, ek is geen meester oor hierdie wereld nie, daarom is jylle, wat my betref, vry, van alle sake, vry wat alle wereldse sake betref. Het jylle in jylle harte echter ware liefde vir mekaar? dan mag jylle nie ontrou wees nie, want wat daar bestaan vir my geen ander huweliks wet as die een wat met gloeiende letters in jylle harte geskryfstaan nie. Het jylle mekaar volgens hierdie levende wet al op die eerste oog oogopslag herken en met mekaar verbind, dan mag jylle nie meer van mekaar sky nie, as jylle teender my nie wil sondig nie. Ek ach geen wereldse huweliksband geldig nie, maar alleen die van die hart. Wie dit breek, is voor my, ‘n werklike egbreker. Jy, my Sireneus, het in jou hart werkelijk een baie groot liefde vir hierdie dochter ontwikkel, daarom mag jy jou hart nie meer van haar afkeer nie. En jy, dochter, reeds met die eerste oogopslag, het jou hart vir Sireneus ontvlam, daarom is jy vir my als sy vrouw en hoef dit nie eens nog te word nie, want vir my geld geen uiterlijke advies of teenadvies nie, maar alleen die raad van jylle harte is vir my geldend. Bly hier in dus dis verewe getrou, as jylle nie tot werkelike echtbreekers vir my wil word nie. Vervloek is echter hy, wat om wereldse redes die dinge van die liefde wat uit my is, sou verraai, want wat is meer, Die levende liefde wat uit my is, of die wereldse redes, wat uit die hel stam, Wie echter ook die liefde wat die wereld as grondslag het, dit is vervloek. Hier die woorde van die kynke het gemaakt, dat allemaal hewe geskrik het, en niemand het het daar waag om verder meer iets te sê in sake die hevelik nie.